Det är kristnas eldprov. Kapitel 4, verserna 7 till och med 19. 7 Men nu är slutet på allting nära. Var då samlade och nyktra så att ni kan be. 8 Framförallt ska ni älska varandra hängivet hur kärleken gör att många synder blir förlåtna. 9 Var gästfria mot varandra utan att knota. 10 Tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. 11 den som talar ska komma ihåg att han får sina ord från Gud. Den som tjänar att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet. Amen. 12. Mina kära, bli inte överraskade av det eldprov ni måste gå igenom som om det vore något oväntat som hände. Tretton. Gläder istället över att ni delar lidandena med Kristus ty då får ni jubla av glädje också när hans härlighet uppenbaras. 14 Saliga är ni om ni skymfas för Kristi namn skull ty härlighetens ande Guds ande vilar över er. 15 Det får inte hända att någon av er måste lida som mördar eller tjuv eller därför att han gör något annat ont eller blandar sig i andras angelägenheter. 16 men lider han som kristen ska han inte skämmas, utan förhärliga Gud just som kristen. 17. Ty, nu är tiden inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, hur blir då slutet för dem som inte vill tro på Guds evangelium? 18. Om den rättfärdige blir räddad med knapp nöd, hur går det då med den ogudaktige och syndige? 19. Därför ska det som lider efter Guds vilja överlämna sitt liv åt sin trofaste skapare och göra det goda.